Dikambarkan oleh beliau Kedudukan seakan-akan Itu dibandingkan beliau Dikambarkan Perbandingan as ini Seakan-akan ketika dibandingkan Sampai-sampai di... digambarkan oleh Ibn Taymiyah Tentang kedudukan ahlu sunnah Wal jamaah ini Ahlu sunnah yang selalu Dan berupaya atau berjamaah kepada para sahabat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 Karena memang kita tidak akan merasa aman. Kita ingat bagaimana Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab Rasulullah anu manusia yang paling mulia selaku bater Rasulullah anu yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan untuk masuk syurga dengan tanpa hajat dan bahkan beliau termasuk al-ghaşr al-mubashshirin abil jannah sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun speringgal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> speringannya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendatangi Hudzaifah kita tahu Hudzaifah mendapatkan satu gelaran itu apa? Hmm? Sahibu Sahibus sir Itu yang mengatakan rahasia-rahasia Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW Omar bin Khattab Yang sudah mendengarkan dari telinganya Dari lisan Rasulullah SAW Bahasanya beliau termasuk Men Ahli Jannah Tapi memang beliau tidak merasa aman Takut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 oleh sebab itu ikhwati fillah, 'aasyaqikumullah jami'an, tentunya apalagi kita. Kita tidak bisa meyakini diri kita bahawa saya kita akan selamat. Kita tidak akan bisa meyakini bahwasanya kita min ahlil jannah. Oleh sebab itu, hendaknya yang harus kita lakukan sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu i'malu, beramallah kalian, beramallah kalian. Ini tentunya yang harus kita lakukan. Akhwati fillah, a'azakumullahu jami'an. Itulah hidayah yang kita minta. Hidayah itu taufik dan hidayah tu lirsyad. Kemudian, hidayah tu lirsyad al-Quran wa sunnah ini pun yang kita minta. Kita tegaskan lagi. Dan ini memang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.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 Sebenarnya terangkan dalam ayat yang lainnya. bahwasanya suratul ladina an'amta alaihim. Ini adalah mereka para sahabat rizwanullah alim ajma'in. Maka ikhwati fil la'azakum allahu jami'an inilah. Dan tentunya doa yang selalu kita ucapkan kepada Allah ini wajib. Dan harus teriringi dengan semangat talabul ilmi. Karena ketika seseorang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 apalagi kita hidup pada suatu zaman yang semakin jauh dari para rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dilanjutkan oleh beliau dan ini merupakan jawaban yang kedua yaitu kanu afdhalu hadhihi ini jawaban yang kedua kenapa karena para sahabat merupakan generasi yang paling mulia dan ini tentunya tidak kita ragukan, itu para sahabat. Dan tentunya pernyataan ibu Mas'ud ini mengingatkan kita kepada hadis yang sahih yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita hadis muttafaqun alaih. Rasulullah mengingatkan kepada kita khairul qar' karni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yaitu siapa? Para Sahabat, ini menunjukkan bahasanya memang mereka sebagai generasi yang paling mulia. Lebih daripada itu, Allah sudah mensifati mereka dalam firman Allah Swt. Kuntum khaira ummatin, akhir jadilnas. Tak murunabil ma'roof watan watan hauzanil munkar. Kita ingat kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat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 mereka adalah suatu generasi yang hidup bersama Rasulullah SAW yang selalu mengikuti Rasulullah SAW dan memang Subhanallah Allahi tidak ada orang yang menjasi para sahabat kecuali orang yang hatinya benar-benar dalam keadaan gelap. Kita ingat, tidak mungkin orang yang berusaha untuk menunjukkan Al-Quran dan Sunnah atau menegakkan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka mencaci para sahabat, merendahkan para sahabat, siapapun mereka. Kita ingat bagaimana orang syiah, rafidah, atau generasi yang mengkritik mereka, atau yang tertipu untuk mengkritisi para sahabat. Maka Allah yang kita takutkan ini merupakan...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 untuk memuliakan para sahabat. Ketika ada orang yang datang kepada beliau. Melihat kejayaan kaum muslimin tegaknya. Al-Quran wa sunnah. Menyebarnya keadilan. Maka seakan-akan tergambar dalam benak mereka. Bahawa seorang Umar ibn Abdul Aziz ini. Lebih mulia. Dari para sahabat. Maka dinyatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Wallahi...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 meyakini bahwasanya seluruh para sahabat kulluhu 'udul semua para sahabat adalah adil dan diterima apa riwayatnya itu para sahabat sampai sampai Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan bahwasanya jami'us sahabat seluruh para sahabat yadkhuluna al-jannah mereka semuanya akan masuk syurga kemuliaan para sahabat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 yang dinyatakan oleh bin Mas'ud sebagai jawaban yang kedua kenapa kita harus mengitip para sahabat karena memang sahabat itu adalah umat yang paling baik umat yang paling mulia untuk ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala radhiallahu anhum waradhu an ini tentunya sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwasannya memang para sahabat sebagai umat yang paling mulia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 semangat yang memang tidak ada tandingannya kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka maka sifat istibah, istijabahnya mempunyai sifat yang paling cepat di antara umat ini ketika Allah perintahkan kepada mereka atau ketika Allah haramkan kepada mereka khamer apa yang terjadi? seperti yang diriwatkan dalam hadis kota Madinah seakan-akan banjir dengan apa? khamer bahkan ketika ada yang baru menuangkan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 terjatuh dalam satu dosa yaitu zina maka dengan ketakutan yang amat sangat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagi cerita dari kehidupan para sahabat yang memang memiliki istijabah yang tidak ada tandingannya yang menunjukkan bersihnya hati mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmainkan dan kita ingat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 dan para sahabat. Sehingga kita ingat bagaimana para sahabat melepasi perhiasan mereka. Dan ini menunjukkan sikap istijabah yang begitu tinggi. Kita ingat juga bagaimana ketika terjadi katakan musim paceklik atau musim kemarau sehingga bahan makanan pada waktu itu cukup sulit untuk didapatkan di kota Madinah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu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 Maka ketika kaum Muslimin berkutat untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Osman ar anhu, maka Osman menyatakan, Wallahi, tidak akan aku jual barang ini kecuali kepada siapa yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi. Maka mereka berebut menawarkan harga kepada beliau dan tidak ada yang terima oleh Osman dan mereka terheran, apa yang kau inginkan, wahai Osman? Berapa yang kau inginkan?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 dan benar-benar terbukti kita dapatkan Ibn Abbas dengan begitu banyaknya meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar para sahabat mempunyai ilmu yang subhanallah dan bahkan.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 Iaitu satu umat yang akal luha satu umat yang paling tidak suka untuk membebani dirinya. yang kalau terjemahan bebas, itu orang yang paling sedikit sikap takallufnya luftnya, iaitu membebani. Kita tahu memang takwa ti semakin tinggi keimanan seorang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 yang menyatakan mazdah min ahli albid'ah ibadatan. Tebang ingat. Illa zadah min Allah bu'da. Tidaklah seorang yang semakin giat semakin semangat untuk beramal dari orang-orang ahli bid'ah atau ahli al-ahwa kecuali hanya akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia membebani dengan sesuatu yang tidak pernah Allah perintahkan. Ini tentunya menunjukkan bahayanya ketika seorang gagal love dengan satu perintah atau dengan suatu.